Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 1. Întâlnire în Atlanticul de Sud, de Douglas Riemann, în Românește, de Dan Ghiberna. Editura Meridiane, București, 1983. Crucișatoarele auxiliare, Raoul Pindi, Jervis Bay, Laurentic, Dan Vengan, Castle și celorlalte nave care au răzdat mările în timp de pace și au pierit în război atunci când patria le-a cerut-o. Sunt mormântul unui vas ce-a eșuat. dar tu continua să plutești, căci noi, de nu mai fi, voi cei ce rămâneți, mare aveți cutreiera. Din The Greek Anthology Scapa Humberul cu caroseria vopsită în culori de camuflaj se opri la destinație cu bara din față la numai câțiva paște pe marginea cheiului, vibrând zgomotos, dorind parcă să pornească din nou la drum. Micuța șoferiță înrolată în Omer's Royal Navy Service, înfofolită până peste urechi împotriva frigului puternic de afară, oprește ștergătoarele de parbriz și spuse: Am ajuns, domnule comandor, trebuie să sosească o șarupă dintr-o clipă între alta. Omer's Royal Navy Service, prescurtat Warren, serviciul la auxiliar al marinei militare engleze, compus din femei. se puțin și singurul pasager al mașinii răspunse. Nu opriștergătoarele, Nu încă? Ignorându-i mirarea, capitanul comandor Andrew Lindsay s-a plecat în față, încercând să străpungă cu privirea aparent lipsită de expresie, parbrizul brăzdat de picăturile de ploaie. Cenușiu! Totul era cenușiu! Conturul nedefinit al insulelor... Cerul, formele variate ale navelor smucind în cabluri sub vânt și ploaie, apele uriașe era de naturale, de la scapa flow, erau plumburii, singura licărire de viață constituind-o vârtejurile curentului de apă produs de maree și zbucimul curenților submarini. Scapa, acest cuvânt era suficient. Volume întregi s-au scris despre miile de marinari ai celor două războaie mondiale, umezeală și frig. Furtunile violente și marea înverșunată făceau ca numai cei mai scusiți să poată trece cu bine printre stâncile și insulițele înconjurătoare. Cercetând cu privirea vasele ancorate, se întrebă cum arată oare cel sortit să-l comande. Nu puteai ști niciodată până nu primea ordinul cu toată studierea atentă a cărților și rapoartelor informative. Nici chiar cei de la cartierul general al marinei, din Chircual, nu i-au putut fi de folos. HMS Bembecula, un crucijător auxiliar, fusese la echipare mai bine de șase luni, iar acum își aștepta noul comandant. HMS, inițialele cuvintelor, Her Majesty's Ship, nava mai sale. În timpul agitatei traversări a Pentland, venind de pe coasta scoțiană, văzuse cam o duzină de marinari tineri cu privirea ațintită asupra lui în lor naivi putându-se citi. Curiozitate, speranță, sau poate chiar sentimentul pe care îl încerca el însuși. Resemnare. Un lucru sigur. Erau toți la fel de nevinovați ca iarba care crește după ploaie. De fapt, multora, după numai câteva minute de la urcarea pe vas, li se făcea rău de mare. Și era doar septembrie. Al doilea septembrie de război. șoferița îi studia profilul gânditoare. Pasagerul ei trebuia să aibă în jur de 33-34 de ani. Când îl luase din fața clădirii cartierului general, îl surprinse se privind strada cu o bună dispoziție, rar întâlnită la SCAPA, fapt ce îi stârnise interesul. Fetelor din Warren, fiind mult mai puțin numeroase decât angajații bărbați, cu greu un nou venit le mai stârnea interesul. E totuși ceva deosebit în aceasta, gândia Are părul blond, mai lung decât scrie la regulament, ochi albaștri foarte gravi. Era tot timpul preocupat de o problemă importantă, încercând să ia o decizie. Avea o aparentă indiferență față de el însuși, atrăgătoare pentru tânăra de la volan. Treptat însă, își pierduse acest aer. Poți să oprești acum ștergătoarele, spuse încet comandorul. Mulțumesc! Linsei se a în bancheta mașinii, trăgându-și gulerul hainei peste urechi. Totul era cenușiu și rece. Era nerăbdător, la cum să se testeze din nou. Știa că fata îl privește și se întreba cum arăta ea fără sumedinea de haine și fulare cu care era îmbrăcată. Probabil că avea în jur de 20 de ani, ca mai toate fetele din oară, văzute de el în camerele călduroase de la clădirea cartierului general. Zâmbia agasat. 20 de ani. Intrase în marină la 12 ani ca elev în 1920. Acum 21 de ani. Și în tot acest timp, nicio pauză. Munca și studiu. Călătorea și învăța meserie. Zâmbetul îi pierise ca să ajungă până la urmă aici, la comanda unui vas comercial nenorocit care, datorită câtorva tunuri și echipajului militar, fusese numit navă de luptă. crucișător auxiliar până și acest titlu era o nebunie. Cred că văd o șalupă care se apropie, domnule comandor. Dintr-o dată simțit din nou sentimentul de îngrijorare și nesiguranță. Măcar de s-ar întoarce pe mare la un distrugător. Oricare ar fi bun, chiar și unul ca bătrânul Venger. N-ar mai trebui să gândească așa totuși. Venger nu mai exista. Zăcea undeva pe fundul oceanului, în mijlocul Atlanticului. Zării îndepărtare, silueta șalupei cu contururi neclare șerpuind peste mustățile albe ale valurilor din prova. Mai avea puțin și ajungea. Fără să vrea... Își lăsă gândul să zboare la ultimul vas pe care l-a comandat, ca un om care își atinge o rană de avea vindecată. Primise comanda doar cu două zile înainte de izbucnirea războiului. Era un distrugător vechi, construit în timpul războiului mondial, și ajunsese să îi îndrăgească toate ciudațenile și capriciile. Când loviturile, încasate atât de la dușman cât și de la prieteni, au căpătat amploare, Linsey ca majoritatea contemporanilor săi, a trebuit să o ia de la cap, să învețe totul din nou. Teoriile legate de tactici deveniseră peste noapte un adevărat mit. Credința nezdruncinată că nimic nu poate diminua controlul marinei militare engleze asupra mărilor pusese împinsă până dincolo de opiniile celor mai optimiști. În jurul lor însă, lumea trăia o nebunie. Dunkerque, căderea Norvegiei și a țărilor de jos, capitularea Franței, cu consecința imediată a pierderii sprijinului flotei de război, au însemnat poveri ce s-au adunat una peste alta. Ideea apropirii dezastrului era însă mult mai clară pentru cei din marina militară, până și din această mașină se putea vedea cu ochiul liber locul unde fusese scufundată nava de linie Royal Walk de către un U-Boot. Sistemele de apărare trebuiau să fie perfectate. Cu șase luni în urmă, pe când se afla în spital, Pusese distrus crucișătorul de bătălie Hood. De către puternica navă germană Bismarck, întreaga marină rămăsese uluită. Nu pentru că o navă importantă a fost scufundată. În război trebuie să accept și pierderile. Dar Hood era ceva deosebit. Nu numai o navă de luptă, ci un simbol. mareață, frumoasă și arogantă, străbătuse lumea între războaie, își ridicase pavilionul în zeci de porturi străine, participase la ancoră la reviste navale, în zecile de lumini, colorate și împodobită cu pavoaz spre deliciul vârstnicilor și tinerilor deopotrivă. Pentru toți era a marinei însăși, de neatins, un adevărat scut, și ca o străfulgerare, un singur punct vulnerabil i-a fost de ajuns să fie aruncată uitării. Din sutele de marinari de pe hud, doar trei au mai putut fi salvați. Poate că Avenger fusese cea mai aproape de realitate, Gândi el confuz. Bătrână, dar încercată și solid construită. Și-a servit echipajul cu devotament până în ultima clipă. Își amintea acel moment cu exactitate. Parcă ar fi fost ieri sau acum. Nava al cărei comandant era dirija escorta unui convoi ce se îndrepta spre Statele Unite. 20 de vase, imperios necesare pentru a aduce proviziile pe care o națiune întreagă aflată în război l aștepta cu disperare. Două vase comerciale fusese rătorpilate și scufundate în primele trei zile, dar apoi Atlanticul trecut de partea lor. Se stârni o furtună cumplită și întreg convoiul, serios struncinat, își urmă drumul spre vest, cu venger în continuă a vaselor rătăcite. Restul escorte era format din două traulăre convertite și un vas de patulare, cam de prin 1915. Era tot ce își putea permite cea mai faimoasă flotă din lume și nu s-ar putea spune că nu s-a străduit să-și merite renumele. Probabil că invizibilele ou buturi au plonjat să scape de furtună și au pierdut convoiul. Ori poate s-au îndreptat către vreo țintă mai lesne de atins. Oricum le a fi fost foarte ușor. Bun. Un singur but cu un comandant mai tenace reușit să țină pasul cu restul convoiului. Încerca să lovească cea mai bună navă, un petrolier mare și modern, care cu puțin noroc ar aduce înapoi destul carburant, astfel încât să le ajungă bombardierelor până în Germania, să le dea o lecție nemților. Vântul se mai potolise, iar cerul era senin, cum nu fusese de mult. Se apropia ora întâlnirii cu patruleaurele americane, înțelegere ce ne socota neutralitatea acestora, dar care era mai mult decât binevenită pentru navele convoiului și escorta lor. Submarinul lansă trei torpile, care, cu toată strădania nemților, ratară de puțin petrolierul. Una, Una însă o pe bătrân Avenger, chiar în provaba subteugă, sub teugă, și o pe loc ca o secure uriașă. Din fericire, tot echipajul se afla la posturile de luptă, căci altfel marinarii din bordul liber ar fi stat în cazarma Prova și ar fi murit acolo, sau s-ar fi înnecat odată cu partea retezată de explozie. În 15 minute, nava coborâ în adâncuri cu demnitate, ca o doamnă însângerată, cum îi zise mai târziu timonierul. Cinci oameni au pierit. Restul echipajului a fost pescuit din bărci și de pe plute, de către un vas de transport suedez care pusese din întâmplare spectator al scufundării. Alinzei își afundă mâinile în buzunarele mantalei, încleștând pumnii. Încă un vas scufundat. Se întâmpla din ce în ce mai des, iar acum toți păreau mulțumiți că nu fusese torpilat petrolierul. Era târziu, târziu, scrâșnit din dinți, sperând că se va putea abține să vorbească tare. Vă simțiți bine, domnule comandor?" îl întrebă fata. Ce dracu vrei să spui cu asta?" Iertați-mă!" și își îndreptă privirea în altă parte. Nu!" Își scoase chipiul și-și petrecu degetele prin păr. Simțea transpirația cum îi cămașa. Teamă? Eu ar trebui să-ți cer scuze." Fata îl privi din nou întrebătoare. Domnule comandor..." El ridică din numeri, apoi brusc. Destul. Ești cumva logodită sau, mă rog, ceva asemănător?" Îl privi cu fermitate. Nu, domnule comandor." Am fost. S-a curățat anul trecut deasupra hamburgului. Înțeleg. S-a curățat. Cât de rece sună. Ce înseamnă tăria omului în război? Cât că ar trebui să plec acum? Altfel barca se va întoarce fără mine. Poftiți, domnule comandor, o să vă ajut la bagaje. Se făcu că nu bag în protestele lui, coborâ pe bolovanii udați de ploaia aicheiului și de două mâne de ajutor. Vântul ușa mașinii, iar linței își simți fața abiciuită de stropii reci și grei. În barca agitată de valuri, îl aștepta un fofoliț în haine de ploaie, cârmaciul și marinarul care îl însoțea. Poate nu mai vedea, spuse el. Încercă să zâmbească, dar fața ai rămasă neschimbată ca o mască. Îl privi cu coada ochiului, fruntea și chipiul semeț, strălucindu-i din picina ploii, în lumina cenușie care îi înconjura. Poate... Cum ai zis că te cheamă?" Își se baticul mesi de ploaie din dreptul gurii și zâmbi. Collins, domnule?" strâmbă puțin din nas. Eve Collins, caragios, nu e așa?" Avea o gură frumoasă. Linței tocmai observă că marinarul care îi lua bagajele țina privirea pironită către picioarele fetei. Ai grijă de tine?" ei mai spuse și se îndreptă spre trepte, coborând în grabă la barca ce îl aștepta Fata se întoase la mașină și se cufundă în scaun, lăsând pe el urmele scurte din Molton îmbibată cu apă. În timp ce întorcea mașina, zări barca, depărtându-se în larg. Ce tip bine gândia. Se încruntă, debrind cu violență, speriată parcă de un gând ascuns. De ce i, -i fi dat numele? Oricum, nu o să se întoarcă își privi chipul în oglindă. Bietul de el, ca noi toți de altfel, în locul ăsta nenorocit. În vreme ce barca se năpusta prin valurile umflate de vânt, săi rămase în picioare, ținându-se cu ambele mâini de acoperiș, cu privirea spre vasele ancorate în larg. Nave de linie, crucișătoare grele, distrugătoare, vase de aprovizionare, toate piturate în aceeași culoare monotonă, plictisitoare. Singura notă aparte era data de prezența pavilionului național la Pupa sau a petelor de camuflaj de pe câte o navă din escorta Atlanticului. Ochiul său experimentat îl ajută să-și facă o imagine despre fiecare. Numele, clasa, unde le a mai întâlnit. Fețele și vocile din marină erau parcă ale aceleiași familii. Toate aceste nave, poate cele mai bune din întreaga flotă, stăteau acum blocate aici, în scapa. Împinse de vânt și curenți în jurul ancorei și balizelor, așteptând ca unitățile grele germane să străpungă blocada, să încerce să distrugă convaiele, să-și netezească cât mai mult diferența de forțe față de Anglia. Bismarck fusese atacat și scufundat după ce îl distrusese pe Hood. A fost o urmărire al naibii de Grea, la care a participat mai toată flota engleză. Gref fusese scufundat de propriul echipaj. La Montevideo, trebuind să accepte înfrângerea de către o forță navală inferioară, dar abilă. Oricum, se descurcase bine până atunci scufundase destule nave engleze valoroase chiar și acum se zice că puternicul Tirpitz și alte nave germane moderne și periculoase stau ascunse în fiordurile norvegiene ori în porturile franceze capturate de-a lungul golfului Biscaya pândind un moment propice și până când acesta va sosi toate navele de la Scapa vor trebui să zacă irosindu-se îșăltind privirea asupra cărmaciului șalupei se întreba probabil ce fel de comandant le vine pe cap. Va fi oare în stare să se descurge? Să păstreze vasul întreg? Am ajuns, domnule comandor, spuse marinarul. Lint să ieși, ținu respirația. Pentru un moment, în fața lui, nava apărea ca o umbră nedeslușită, ca toate celelalte prin perdeaua deasa a ploii care nu mai contenea. și se înfățișa ca o stânca abruptă de pe care apa se scurgea și roaie. Alinței îi studiase trecutul, înfățișarea și planul în repetate rânduri, dar chiar față de distrugătorul mic pe care l-avusese în subordine, această navă îi părea greoaie și vulnerabilă. Camuflajul, pavilionul marinei militare și câteva tunuri puteau cu greu să schimbe aspectul. Cele 500 de picioare lungime și 12.500 de tone navigaseră pe distanțe de mii de mile de când nava fusese lansată la apă în Clyde în 1919. Născută în perioada speranțelor de șarte și a șomajului puternic, a depresiunii mondiale și apatiei postbelice, Nava a reprezentat mai mult o sursă de locuri de muncă pentru muncitorii portului decât o speranță în plus. Cunoscută ca un vast mijlociu de linie făcuse în mod Constantă ruta Londra, Brisbane, Port Said, Aden, Colombo, Fremont, Adelaida, Melbourne și Sydney. Erau porturi invidiate de mai toate vasele comerciale din lume. Cărând marfă, corespondențe sau pasageri, și-a drum de-a lungul anilor, aducând bani, oferind plăceri, asigurând locuri de muncă. După Dunkirk, unde Anglia și-a dat seama că nu poate câștiga războiul cu una cu două, dacă îl va câștiga, navei urma să-i se atribuie un alt rol. Vasele de pasageri transoceanice deveniseră adevărate spitale plutitoare sau transportoare de trupe iar toate celelalte cargouri, petroliere sau bătâne cabotiere, cu aburi, fusese aruncate în luptă pe rutele convoailor, să le susțină. Bembecula a transportat și trupe, dar dimensiunile sale nu păreau potrivite pentru astfel de misiune. Nefolosibilă în transporturile mari, prea mică pentru a adăposti un număr important de marinari, a fost mutată tot timpul de pe o scenă a războiului pe alta, ca un pion stângaci. Și, în sfârșit, Comandamentul marinei se hotărâ să transforme nava într-un crucișător auxiliar. Putea să înfrunte cea mai neprielnică vreme și să rămână departe de bază, mai mult decât oricare altă navă de război medie. Iran stare să patruleze vastele întinderi de apă ale Atlanticului și Islandei și se revină până lângă coastele Danemarcei, observând namele spărgătoare de blocată, raportând orice mișcare suspectă a inamicului, evitând pericolele reale. O navă de război mai serioasă ar fi putut însă cu ușurință să-i facă bucățele carena și așa neblindată. Raul Pindi aflase cum e să fi făcută bucățele. Și numai cu nouă luni în urmă, Jervis Bay fusese scufundată în timp ce încerca să apere un convoi important la o mie de mile departare de coastele Americii. Convoiul scăpă nevătămat în timp ce sărmanul Jervis Bay, mitraliată în flăcări, în obuz după obuz, de la o navă de linie germană. Distrugerea ei, sacrificiul ei, au adus atât mândrie cât și umilință celor ce au fost în stare să părăsească țara cu o navă cu totul nepregătită pentru pericolele ce o așteptau. Din goanea bărcii cu motor, Linței zări în gura de 152 mm a unui tun care parcă l-aștepta. Îmi pare ușor înclinată în dribord," spuse Linței. Cărmaciul șalupei răspunse rânjind Aveți dreptate, domnule comandor Din câte știu eu, așa a fost dintotdeauna Un marinar bătrân spune că ar fi luat o bușitură În timpul unui taifun înainte de război Și așa a rămas Linței se încurântă Nu-și dăduse seama că a gândit cu voce tare Ușor înclinată în bord Și nici nu ajunsese încă la bord Îl trecut din nou în fior de neliniște Încercă să fugă de gândurile ce începuse chinuie. Tunuri de 152 mm, 250 de ofițeri, subofițeri și ostași, dintre care mai toți erau veniți direct din școli. Numele secundului navei, Gos, John Goss. Coca navei se afla acum chiar deasupra sa, iar ochii ei erau ațintiți asupra scării de bord, ce se prelungea până spre balustrada unde, fețe nedumerite, întrebătoare, îl așteptau. Câți pasageri or fi urcat și coborât această scară? Câte amintiri, câte ilustrate au fi fost trimise de la bordul navei? Stop! Trebuie să mă opresc aici! Stătea în picioare în barca ce sălta pe apă, în timp ce omul din prova agăța cancea cu o nonșalanță studiată. Pe când linței sărea din barcă, mecanicul întrebă mai mult prin printre dinți. Bob, cum e tipul? Cărmaciul, aruncând o privire spre figura la slabă, soasa lui Dinței, răspunse cu un asemănător. Dintr-o bucată, zău, unul de meserie. Nu e ca celălalt. Mecanicul oftă. Ăsta ori a făcut-o de oaie și nu le dă mâna să încredințeze ceva mai bun, ori nepaște o misiune specială, una a dracului, oricum cam tot aia e, nu... Cărmaciul asculta atent șuieratul ei care dădea onorul la capătul scării de metal și spuse pe un ton indiferent. Cam așa se arată. Puneți-vă la treabă, flăcăi, și mișcați-vă, iute, că vă așteaptă lucruri mari. Celălalt în Ce-ar fi să mă lași în pace? Ești un cărmat și nimic mai mult. Cărmaciul încercă să-și amintească dacă se proiecta vreun film în acea seară la cantina trupei de uscat. Oricum... Sala va fi plină până când va ajunge el la mal. Privia apoi cerul monoton și ploaia. Soia dracu de scapa. Linsei se uită la marinarii aliniați, greu de individualizat în mantalele lor strălucitoare. Părea un loc mai ferit. Intrarea din babord era plasată undeva între punta de promenadă și cea a bărcilor și, cum vântul sufla din bordul opus, se afla într-un loc destul de liniștit. Bine ați venit la bord, domnule comandant! Un ofițer solid făcu un pas înainte și salută. Eu sunt Gos. Linței știa că Gos are 45 de ani, dar arăta cu 15 ani mai mult. Avea un maxilar puternic, o față sobră și îmbrăcat în mantoa de ploaie, era o apariție dominându-i cu un cap pe toți ceilalți. Linței strânse mâna. Mulțumesc, domnule comandant, secund! Ghost nu clipi și nu coboră ochii. Am bordul liber și jumătate din oamenii de serviciu sunt pe țărm să aducă provizii. Muniția am primit la light înainte de a ajunge aici. Aș mută privirea pentru prima oară și spuse aproape cu înfocare. N-aveți de ce să vă îngrijiți de mersul serviciului pe această navă, domnule comandant. Tonul lui, ușor provocator și agresiv, îl făcu pe linței să replice. Asta urmează să vedem, nu-i așa? Gost se întoarce strângând din dinți, încercând să nu mai facă vreun comentariu. Acesta este locotelentul Berker, domnule comandant. Se ocupă cu aprovizionarea și stocarea proviziilor. Are toate registrele legate de inspecție. Linsei distinse o față zâmbitoare, lăsând să se vadă toți dinții și doi ochi palizi în spatele unor ochelari. Bine, Ghost nu-i aprecie foarte mult grimasa. Deveni nervos, agasat, ostil chiar. N-a fost un început prea bun. Care n-aibă fi motivul? La rândul său înței, îi aș atribuia o parte din vină. Erau probabil cu toții mult mai îngrijorați de sosirea noului comandant pe cât și-a dat el seama. Încercă din nou. Ordinul de plecare va sosi la bord ceva mai târziu, după amiază, așa că până atunci nu va fi nimeni învoit. De fapt, asta va dura până voi vedea cum stau lucrurile cu plecarea. Surprinzător, Gos zâmbi. Era mai curând o forțare. Spuse apoi: Am înțeles. Cei mai mulți sunt preocupați să arate a marinar decât să facă vreo treabă. Ne-au potopit civilii ăștia și la ce te poți aștepta de la ei. se își privi ceasul și constată că se oprise. Își amintea atunci cu enervare că și-l potrivise după orologiul catedralei S. Magnus din Kirchholm, în momentul în care ghidul său, fata din Oaran, sosise cu mașina gos se în cruntarea de pe fața comandantului. Mi-e teamă că masa de prânz a fost strânsă. După o clipă adăugă. Aș putea să-i spun bucătarului să o... pe privea în altă parte. Nu-i nevoie. Un sandviș îmi este suficient. Nici nu-și mai amintea când a mâncat bine cu adevărat ultima oară. Simțea în acel moment că dorește să rămână singur. Să găsească un loc ascuns să poată să-și adune gândurile. Dacă vreți să mă urmați, domnule comandant," spuse Goss, arătând cu mâna spre o scară. Cabina comandantului este sub puntea de comandă. Nu s-a făcut nicio modificare încă." Linței îl urmă în liniște. Modificare? Ce voia oară se spună?" Pe punte mai mulți marinari munceau, dar încercă să le evite privirea. Trecuse prea puțin timp ca să poată trage concluzii." Spre deosebire de Goz, care disprețuia pe oameni pentru că erau civili, marina ar fi fost într-o situație al naibii de grea fără ei. La ce se putea aștepta de la o navă amărâtă și bătrână ca asta? Și cu înclinarea de la tribord, ce este? Întrebă linței pe un ton apăsat. A fost întotdeauna domnule comandant. Atât răspunse ai Goz. Cabina comandantului era spațioasă, întinsă pe toată lățimea punții de comandă. Oscar ducea direct la camera hărților, la postul de radiotelegrafie, ca și la comanda de navigație și la platforma unde era instalat compasul etalon. Din cabină se putea vedea aproape întreaga a bărcilor, ca și până la prova. Gost deschise ușa cu ochii țintiți asupra lui linței, acesta pășităcut înăuntru. În comparație cu Venger era parcă o altă lume. Covor frumos, verde, pereți îmbrăcați în lemn, mobilă bună, perdele noi din creton. Deasupra unui dulap bine lustruit din stejar masiv era atârnată fotografia color a bembeculei așa cum arăta ea odată, care n de un verde strălucitor coșurile cenușii. Numele companiei era de asemenea prezent sub forma unei embleme. Compania are, de fapt avea, cinci nave, spuse gos liniștit. Își scoase mantaua de ploaie și o împături cu grijă pe braț. Pe mâneca hainei sare din pânză groasă cu două rânduri de nasturi, erau cu sute tresele aurii împletite, în semnul locotenentului comandor din Royal Naval Reserve. Rezerva marinei regale militare britanice, prescurtat RNR. Nave pe cinste. Am servit pe toate, cu excepția uneia. Aleinței îl privi grav. Ai lucrat pentru o singură companie de la început? Întocmai... De când aveam 14 ani, dacă n-ar fi fost păcătosul ăsta de război, ajungeam, sigur, comandant. Înțeleg, gos.